коли із ним сталося оте непоправне, увесь цей час вона спала. А прокинулась цієї хвилини, коли вже було запізно просити Бога, аби щось змінив. Навіщо? Навіщо вона заснула? Якби не спала, якби думала про нього, була на зв'язку, тоді нічого поганого не могло би трапити з її романом. Не могло. Вона б оберегла, Врятувала. Зіна не пам'ятала, хто їй зателефонував, хто повідомив про смерть чоловіка. У перші хвилини здавалось, що це неправда, чийсь злий жарт. Вона спробувала запитати у Романа, спробувала політати думкою довкола нього, як це робила у хвилини сумнівів. Він завжди працював. Це контакт двох душ, що любили одна одну. Любили спокійно, багато років, без вибухів, без мексиканських серіальних пристрастей Стало по-сімейному Роман завжди відповідав, заспокоював Хоч би де знаходився цієї хвилі Запитала, політала І відчула порожнечу там, де завжди було тепло Порожнечу, холод, коригу, чорну діру О тоді й повірила Отоді захолонула серцем і почала тихенько, ще не відверто повдовинному, а так, задля початкового пекельного страху, голосити. Непевно, несміливо, а раптом ще неправда, а раптом Роман завтра повернеться і сміятиметься з неї. Та серцем, внутрішньою раптовою пусткою відчувала правда, правда, правда. Тинялася кімнатою, не знаючи, що вхопити у холодні руки. Отоді зателефонувала Валентині. «Добра звістка лежить, а погана біжить!» «Правду, кажуть люди. Добре, що звістка біжить сама. Зіна не мала б сили повідомити усіх». Та лиха звістка якоюсь дивною силою сповістила усім, кому треба знати. Дивним дивом за якісь лічені хвилини прилетіла Валя і прийняла перші розпачливі зойки. Зіна аж потім придивилась, що Валюша зовсім не така, якою її звикли бачити. Порцелянові щічки зблідли, запали, погляд згас. волосся упало на чоло, не підкручене, не вкрите лаком, не перехоплене звичною модною стрічкою. Та саме такої подруги, зблідлої, згорьованої, і потребувала зараз Зіна, сама бліда і почорніла. «Що ж це таке, Валюшо, що...» Вдивлялася Зіна в очі боса-подруги, сподіваючись, що Валя, як завжди, знає більше, ніж повідомили їй, і зможе, як завжди, все змінити, врегулювати, утрясти. Та єдине, на що спромоглася зараз Валя, це плакати удвох. А потім прийшли чоловіки – Маркіян, Віктор і ще кілька хлопців з роботи. Кількох з них Валентина бачила уперше. Прийшли чоловіки, і все стало зрозумілим і незворотним. Все закрутилось, усім знайшлась робота, навіть Зіні. Церемонія смерті, як і кожна інша, виявилась схожою на коліщатко із зубчиками. Якщо зубчик вхопив, то вже не випустить до кінця, поки не здійснить усіх необхідних операцій. Коліщатко вхопило край одягу Валентини і відірвало її від Зіни. Вона не здивувалась, не заперечила, навіть зітхнула з полегшенням. Нарешті хтось прийняв командування, хтось почав керувати, у когось вистачило сили, мудрості, холодної крові, аби змусити людей навколо вийти із стану напівпаралічу, який хочеш того чи ні, ввергає трагічна звістка. Не думати, не перемилювати в голові причин і наслідків, не уявляти і не занурюватись, діяти забезпечувати процедуру, виконувати обов'язки, команди, розпорядження. Так добре, коли не треба думати самі, коли за тебе приймає рішення хтось інший. Командував Маркіян. Тихо, звичайним своїм мелодійно-лагідним голосом, ще тихіше, ніж завжди, бо до цього дому увійшла смерть, і в її присутності Голоси належить стишити, але коротко, чітко, владно. Якось так вийшло, що він командував усюди.